нікого в світі нема ріднішого за пако, за те, що було з ним і за ним. Позаду моє довжелезне зламане життя, що складалося з хвилин і годин миттєвостей, днів і місяців, переплутаних у химерній мозаїці. Ніби довгий стогін, пам'ять тіла. Волосся пако пахло так, як коса його сестри Марії Терези. Розділ другий. Скоріше б Лесик повернувся з міста. Якось нудно стало тепер у діда в Зміїнці. Андрійко вже досить великий, і його мало бавить грай з дідовими собаками Азою і Топсом. Юрко кошній рук ще малий. Ось малий і все. І з ним цікаво, гарний приятель, але Лесик... Швидше б вирости і стати таким, як Лесик. Лесик – Андрійків родич. Приїхав із села, аби школу тут закінчити. Бо в селі тільки початкова, Хоче мати повшехну. Дідові допомагає, а ввечері йде до міста. «Скільки йому років?» 17 чи 18. «Не знаю, Андрійко, але вже багато. Він гуляє з дівчатами». Бабуся лається, що пізно приходить. Лесик приятелював із юрковим братом Степаном. Ходять на музики. Що вони на тих вечерницях роблять? Лесик сміється. Ось підростеш, побачиш. Чому так довго ростеться? У Лесика хвилясте трохи огрудвате волосся, зачесане назад. От би такого чуба, що струшуть наголо щоліта. Лиш узимку невеличкий на влички чубчик. Ні. Ні, що вони там роблять на вечорницях. Сидять. І з дівчатами не цікаво, Якісь вони все про своє. А з хлопцями є про що говорити. Андрійко допитується у Лесика. Той каже, на танці йду. Андрійко знизу плечима Танцювати. А навіщо? Ага, га га га регочий Лесик. Як підростеш? Скажу. І коли я вже підросту? До всіх цим запитанням. Бабуся жене, іди он погуляй, не нуться в хаті. Хай Лесик зі мною погуляє. Йому з тобою не цікаво, ти малий, ось Юрком погасай. А зірком Юрком не цікаво, він теж малий. Ти диви, вже йому Юрко малий. То водою не розлити. А то малий. Літо. Знов літо. Чогось Андрійкові не по собі. Тривожно, млосно. Немає де дітися. Ось бабуся загадала Лесикові згребти сіно. Гаряче. Лесик лягає на пахучу траву горілиць. Дивиться в небо. Андрійку згреби за мене сіно. Ти можеш, великий. Еге, тобі згадали, ти й роби. Не такий дурний, Андрійко. А ти згреби, я спати хочу. Знаєш, коли я вчора прийшов? О третій годині. Андрійкові не зрозуміло. Третя година це глупа ніч. Що ж ти робив? допитується Олесика. Еге, сміється Лесик, ти ще малий. А сіно згрібати? Немалий о, не буду. Ну, позогрібай, скільки тут того діла? А бабуся казали, що у твоїй голові лиш гульки. То не твоя справа, обурюється Лесик. Я коли працюю, то знаєш як. То й нема чого базікати. Бабуся каже, аби казати. А сама знає, що я їх дуже шаную. А що гуляти хочу, то вже як хочу». Я в клуні ночую, нікого не турбую, нікому не заважаю. І взагалі, ти хочеш бути мені другом? Андрійко хоче Лесикові другом бути. Дуже хоче, але боїться, що той обдурить. А мати такого дорослого друга можна сказати, ось мій друг Лесик. І взагалі, в нього про все можна розпитати. Брешеш! Не вірить Андрійко, ти мені нічого не розповідаєш. Ось бери за мене сіно, розкажу, бо мені треба йти. А тут роботу загадали. Не йди завтра до міста, побудь зі мною. Добре, погоджується Лесик, охоче. Але сіно в копичку, гаразд? І про все розкажеш? Та розкажу. А коли, сьогодні? От, причепився, завтра. А тепер я мушу йти. Обманюєш. Дай слово честі, що нікуди завтра не підеш. Побудеш зі мною і про все розкажеш. Побачиш. Лесику, а ти справді будеш моїм другом? Ну, звичайно, я ж казав. Лесик збирається хутенько, бо до міста таки далеченько. Іде пішки. Андрій копорається на свіножаді. Ось цюки набуваються за комір. Андрійко роздягається. Усе б скинув. Та сін колиться. Хоч він має приємний запах. Цей стих. Андрійко возиться годину, більше дві. Думає про завтрашній день. Про те, що тепер знатиме від Лесика про дорослих. Андрійко лежить горілиць біля копиці і дивиться у небо. Сонячний серпневий день. Світлі легенькі хмари, пухнаться, химерно міняючи обриси, щедрий запах скошеної трави п'янить уяву, Андрійкова думка летить у далечині. Ввижаються йому з хмар обриси казкових драконів, крилатих коней, звірів, велетенське обличчя, постаті, лицарів, оживає казка, міняться хмари з одного образу в інший, повітря налите звуками. Відкритої природи, зеленчать коники. Десь, крикнула сойка, свінькують гробці, сорока озвалась. Світ звуків, якого не видно і не чути, коли ти в гурті, навіть коли розмовляєш з собою. Андрійко заплющує очі і гадає собі про те, як це добре бути дорослим. Усе знати, бути самостійним, скрізь ходити самому, купувати усе, що захочеться. Швидше вирости. Збишукова мама казала, що можна поїхати зі Збишуком у Гданськ. От якби в мене була тітка у великому місті, хоч би у Львові. Тато обіцяв узяти до Львова ще цього року. Але в тата якесь неприємності на роботі. Вони з мамою щойно приїжджали сюди, довго з дідом розмовляли. Андрійко просився до міста, але тато сказав ній, синку, зараз у нас важка пора. Нам з мамою важко живиться. Поводьться гарно. Треба, щоб ти лишився у змінці.